Ось він і рятується, як може, стане президента. Добре, а як приму, теж не зле. Головне, це здорові, чи не так? Ну, ведете, пацани, як каже мій син. А якщо серйозно, то вам треба лежати, а не стовбичити біля вікон. Я сам зашторю. Але Андрій на його вуточку не попався. Та мені час іти. Для чого песиків зайвий раз нервувати? «Нічого подібного. У понеділок я направлю вас на Ехо-Електро. Рео-Еге. І тільки після на ви мене направите. Подивіться на нього. Ледве на ногах тримається, гробіяни. Лягайте. І не перечте лікареві. Куди мені передзвонити, щоб за вас не хвилювалися?» Вон. До миротворчих військ Стався кричущий випадок Зазіхання на мою незалежність Моя незалежність протестує На півдорозі до млосної глибині Він почув чийсь шепіт Схоже, лікаревого сина Як довго той бомж збирається займати мою буду? Ось і фанат, фанат, фанат Шуганула разом з ним у глибочинь Йому близько десяти. На великій перерві сусідка по парті витягає бутерброда з шинкою, голландським сиром і помідором. Найбанальнішого бутерброда з погляду однокласників, але раптом до їхньої парти підходить вчителька і каже «Ляна, поділися із сусідом» і дивиться на Андрія з тривоженим жалісним поглядом. Дівчинка знизує плечем і розділяє бутерброда на опіл. Ні, їй зовсім не шкода, але йому на мить здається, що він знову нахиляється до мисочки з прокисаючим молоком. Ця мить одразу змінює траєкторію його руки і думки. Рука замість бутерброда бере олівця, а думка хапається за недавно прочитану фразу. «Ми вегетаріанці не пожираємо трупів». Дівчинка зацікавиться, і поки вона з'їсть свого бутерброда, він викладе перед нею всі основні тези вегетаріанства. Коли йому ставало зле, він завжди багато говорив, але того дня він дав собі слово, що ніхто ніколи більше не помітить, як йому зле. З того дня він починає виробляти нову манеру поведінки, яку діти охрестять стилем від Шелепінського. Відтак він стає самітником. Стиль від Шелепінського. Роками одна і та ж сама сумка через плече, один записник на кілька предметів, футболка і джинси на всі пори року, лише в особливо сильний холод куртка, але ніяких шапок, шаликів і рукавиць. Ніяких обідів у школі, ніяких кафешок поза школою, ніяких виїздів на природу усім класом. Не ходити в гості і не запрошувати до себе, не лізти в чижі справи і не дозволяти лізти в свої, не міняти стилю, ні за яких обставин, не усамітнення від Шелепінського». Світ тягнувся, мов жуйка. Лінії пливли, розтікалися, фарби розмивалися всьому кольорієм веселки. Так буває, коли дивитися на світло через вії, особливо, коли проспав ранок, і питання, вставати чи не вставати, відкладається до вечора. І ти почуваєшся мухою на меді, ніби солодко, а за глухою стіною з немоги прочувається неволя, та в тебе нема сили прислухатися. Благодатна вселенська лінь напала на землю, і ти і її покірна жертва. Андрій Рвучко сів. Світ сплющився до розмірів прямокутної, зверху до низу обклеєної бультер'єрами кімнати. Завішане вікно скисно прошували сліпучі мечі, від яких на сірому килимі робилися плями. Від світла теж бувають плями, якщо його не пускати всередину. Тіло розквасилося так, ніби його не просто кинули на асфальт,